Розділ 38. Рано був сір і холодний. Селена стояла на знайому майданчику для Ігор, її рука в рукавиці стискала великий ціпок. Швидконога сиділа поруч, водячи хвостом по сухій торічній траві, і тицяла носом в цілілі острівці снігу. Але сьогодні гончак не скиглив і не гавкав, вимагаючи, щоб її якнайшвидше кинули палицю. Швидконога просто сиділа, поглядала на замок, чекала на ту, яка вже ніколи не прийде. Селена роздивлялася голу землю з рештками пожовклих трав. Ні вчора вночі, ні вранці ніхто не намагався її зупинити. Караолі покинули свої пости біля і дверей, проте варто було її вийти, як звідки не візьмися з'являвся Рес, який випадково опинявся десь поблизу. Їй було начхати, що Шаолу доповідали про кожен її крок. Їй навіть не розлютила його вчорашня поява біля могили Нехемії. Нехай що завгодно думає про підслухану пісню. Шумно видихнувши, Селена закинула палицю позаду так далеко, що на якусь мить та злилася з похмурим ранковим небом. Вона не почула, куди впала палиця. Швидконога повернулася. Вологі собачі очі запитливо дивились на Селену. Селена погладила її по голові, почухала за вухом, навіть злегка класнула по носі. Але питання залишилося. «Вона більше не прийде до нас», – тихо сказала Селена. Швидконога продовжувала чекати. Дорін опівночі пішов в бібліотеку, ведучи пошук. У забутих закутках, оглядаючи кожен темний куточок, кожну нішу та щілину між полицями, він шукав книги з магії, хоч би одну, і не знаходив. Враховуючи батьківську заборону на магію, його це не довувало, але все одно принц зазнав поразки. Не могли ж, знищуючи книги, вилучити всі книги по магії, хоч десь неодмінно та завалялося, а якщо пригадати, який лабіринтний був простір бібліотеки, заборонені книги обов'язково мали зберегтися». Принц не особливо замислювався над тим, що він став би робити з такою книгою, як би знайшов. Забрати до себе в покої не можна, слуги обов'язково помітять. Швидше за все, він знайшов би в бібліотеці затишне містечко і зберігав би книгу там, навідуючись кожну вільну хвилину. Він розглядав книгу на полицях кам'яної ніші коли почув звук кроків. На такий випадок у Доріна був заготовлений прийом. Він дістав із камзола припасову книгу, цілком без невинного змісту, притулився до стіни і вдав, що поглинений читанням. «Темно тут для читання!» – почув він жіночий голос. Голос був такий самий знайомий і звучав так повсякденно, що Дорін ледь не випустив книгу. Селена зупинилася неподалік нього, але звуки не припинялися. Замить з темряви вискочила швидко нога, яка відразу полізла до принца лизатися. «Та й важка псина ти стала», – сказав він, беручи собаку на руки. Видавши доріну необхідну порцію собачих пестошів, швидконога зістрибнула з його рук і знову зникла в темряві. Боюся головному королівському бібліотекарю це дуже не сподобається. У неї пристрес лише до поезії та книг з математики. Обличчя селени було блідим і сумним, але в очі повернувся інтерес до життя. Цієї темно-синєї розшитої золотом сукні Дорін у раніше не бачив. Принцу здалося, що вона повністю змінила гардероб. Пауза, що виникла в розмові, змусила його переступити з ноги на ногу. Дорін не знав, про що говорити. Коли вони бачилися востаннє, селена нігтями подряпала його шию. Принцу досі снилися кошмари, сни протумить. Може тобі допомогти в пошуках книги? Звичайне питання, не треба ускладнювати ситуацію. Наслідний принц та королівський бібліотекар в одній особі неофіційний королівський бібліотекар. Я чесно зробив це звання, оскільки багато років ховався тут від галасливих прийомів, які влаштовувала моя мати, і від решти. Ось і я ховаюся. Я думала, що ви ховаєтеся від світу у своїй вежі. Дорін голосно засміявся, але його сміх чомусь погасив блиск в її очах. Навіть такі веселощі здавалися їй доречними. З моменту вбивства на хімії минуло замало часу. Не ускладнюю ситуацію, нагадав він собі. У бібліотеці найбезпечніше говорити про книги. Тож тобі допомогти у пошуках книги. Дивлюся, маєш цілий список. Я міг би спростити їхній пошук, подивившись в каталозі. Селена склала лист і сховала кишеню: ні, я не шукала книги, я просто хотіла прогулятися. Чудово, селена обрала місцем прогулянки, запорошені бібліотечні коридори, а він читав у темному кутку. Дорін не став даватися до подробиць, вона теж могла почати його розпитувати. Якщо вона пам'ятала свій поєдинок з шолом і те, як він утримав її руки від смертельного удару, принц сподівався, що не пам'ятала. Звідки здалину здавлений крик, потім букет прокльонів, а ще через якийсь час із темряви вилетіла швидко нога своєм в зубах. Підступна тварина! кричав чоловічий голос. Негайно віддай мені сувій. Швидконога знову зникла в темряві. Незабаром до них підійшов маленький товстий бібліотекар і спитав, чи не бачили вони собаку. Селена похитала голову і сказала, що чула якийсь гомін, але десь там. Вона махнула на вмання. Потім невинним тоном Селена порадила бібліотекарі не кричати, оскільки бібліотеці слід дотримуватися тиші. Очі бібліотекаря метали блискавки. Пирхаючи, він поспішив далі, але крики й лайки стали тихіші. А раптом це безці Селена знезла плечима. Бібліотекарюві не завадить зайвий раз прийтися. Селена посміхнулася. Спочатку не сміло, потім ширше, ще ширше. Дорінь тільки зараз розумів, що подумки зіставляють цю посмішку з іншою. Там у залі засідань. Принц пам'ятав, якою посмішкою вона посміхнулася королю, принісши відрізану голову могили. Немов прочитавши його думки, Селена сказала. Я хочу вибачитися за свою недавню поведінку. Я тоді була не в собі. А може вона саме тоді показала ту свою грань, яку тримала в таємниці. Розумію. Побачивши, як потемнішали її очі, відчув, що досить цього слова. Шоу не ховався від батька, він не ховався від селени. І, звичайно ж, він не ховався від своїх гвардійців, які віднедавна відчули дивну потребу доглядати його. Але бібліотека манила його можливістю усамітнитися, сховатися на якийсь час від навколишнього світу. Напевно, ще й можливість знайти відповідь. У кабінеті головного бібліотекаря Шоул застав лише його учня. На запитання, де шукати бібліотекаря, молодик показав навпростець та побажав капітанами вдалих пошуків. Чорними марморовими сходами Шоул піднявся на галерею. Жодних ознак головного бібліотекаря. Капітан уже вирішив довіритися своїй інтуїції і пірнути в один із бічних проходів, як почув їхню розмову. Спочатку він почув вереск швидконогою, тоді він глянув униз. Селена й Дорін йшли до виходу й щось говорили. Вони йшли на пристонній відстані, але це була справжня розмова. Селена трималася невимушено, усі напруження останніх днів зникли. Вона нічим не нагадувала жінку стіней і темряви, яку він бачив не далі, як сьогодні вночі. Що вони тут роблять? Його це не стосувалося. Чесно кажучи, Шаул радів, що Селена здатна говорити хоче з кимось. Це набагато краще ніж спалювати вбрання та вбивати мерзенних асасинів. І все таки його серце стислося, коли нею Шол побачив принца, але ж до неї повернулася здатність нормально розмовляти. Шол швидко заглибився в бібліотечній нетрі, намагаючись не роздумувати про побачене. Інтуїція спрацювала. Невдовзі він знайшов Харлана Сенселя, головного королівського бібліотекаря, пирхаючи і лаючи собі під ніс. Той йшов по проходу, стискаючи в руці пергаментні огризки. Сенсель був так захоплений своєю лайкою, що не відразу помітив присутність шоула. Тоді він зупинився, закинув свою круглу голову і похмуро глянув на капітана. Добре, що ви тут. Мабуть, Хіг здав знати. Шоу не розумів, про що мова, і обережно запитав: Вам потрібна допомога якійсь справі? У кричущій справі. вигукнув Сенсель, трясучи огризками. Ви тільки подумайте, королівською бібліотекою бігають дикі собаки. Хто пустив сюди цих мерзенних тварин? Ні, вони мені заплатять сповна. Шоул дуже сподівався, що швидконога вже далеко від бібліотеки і що селена більше не притягне сюди. Собака пошкодив дуже ціни сувій? – обережно спитав Шоул. Може, його можна замінити? – замінити? – перепитав Сенсель, гнів якого спалахнув з нової сили. Не можна замінити те, що існувало в єдиному екземплярі. А що було в цьому своє? Філософський трактат, друга моєї юності. Я вважав трактат втраченим, і раптом сьогодні я його виявив, виявив, перечитав наново, поклав на стіл, не встиг розгорнути, як раптом. Королівський бібліотекар знову забурмотів прокляття. Можливо, все ж таки є спосіб компенсувати вашу втрату. Тільки один знайти тих, хто пускає до бібліотеки собак і кинути їх у підземелля. Королівська бібліотека перетворюється на цирк. Гірше того, вона перетворюється на прохідний двір. «Ви знаєте, що ночами тут розгулюють хтось у плащі? Я його кілька разів бачив, і не лише я». Напевно, з дозволу сказати, читачеві стало нудно, і він пустив до бібліотеки собаку. «Я вимагаю, щоб винного посадили до королівської в'язниці». «Королівська в'язниця переповнена, збрехав Шоу. «Але я обов'язково розберуся». Відчувалося, бібліотекар йому не надто повірив. Старий почав докладно розповідати, як гнався за проклятою тварюкою, марно намагаючись урятувати трактат. Капітан уже збирався вічливо перервати Сенселя і піти, але мав питання і йти, не спробувавши знайти відповіді, не хотілося. — Пане Сенсель, а я якраз йшов до вас. Скажіть, якби мені знадобилося дізнатися про похоронні співи інших королівств, звідки мені починати пошуки? Сенсель здивовано глянув на нього і скривився. — Дивна у вас цікавість, капітане. — Це викликано сумною потребою. — Один з моїх гвардійців родом із Терасена. «У нього недавно померла мати. Мені захотілося підтримати його, згадавши померлу за прийнятими у них обрядами. Насамперед мене цікавить пісні. Невже король платить вам, щоб ви насолоджувалися слухом своїх гвардійців? Може ви ще й серенади їм співатимете?» Питання мало не змусило Шаола хмикнути, але він утримався. «У хлопця нікого не лишилося. Ми тепер його родина. Я не збираюся зловживати вашим часом. Ви мені тільки підкажіть, де шукати». Похоронна пісня не давала йому спокою, вона продовжувала звучати в його мозку, змушуючи холодіти все тіло. І до незрозумілих слів пісні долучалися інші, слова, що змінили його життя. «Відтепер ти мій ворог». Селена щось приховувала, таємниця, яка б ніколи не вирвалася назовні невернення нехемії. Тільки гіркота втрати могла змусити Селену відкрити Завісу таємничі. Чим більше Шал дізнається про це, тим краще зможе підготуватися. Ось тільки до чого: до того, що одного разу йому стане відомо вся таємниця. Вони з бібліотекарем досягли сходів і пішли вниз. Навряд чи я зможу допомогти вам, сказав Харлан Сенсель. Більшість таких піснеспівів взагалі не записуються. Та й навіщо? Тарасен славився своїми вченими, мабуть, вони щось записали свого часу. Оріїмф мав найбільшу бібліотеку всій Ерілеї. Мав у відтінках гіркоти. Погодився Сенсель. Але сумніваюся, що комусь спало на думку записувати похоронні пісні. Втім, який сенс згадати, бібліотека в Орінфі спала вщент. Якщо там були записи похоронних пісень, вони згоріли. А як щодо похоронних пісень іншими мовами? Мій гвардієць каже, що одного разу він чув таку пісню. Давно, в дитинстві, її співали незрозумілою йому мовою. Бібліотекар пощіпав сиву бороду незрозумілою мовою, у нас з Терасеном давно одна мова, не менше тисячу років. Вони вже підходили до кабінету бібліотекаря. Шоул знав, що зараз Товстун скаже, що зайнятий і втече від подальшої розмови. Отже, мій гвардієць помиляється, і в Терасені не співали похоронних пісень іншою мовою. Ні, правда я чув, що при тарасенському дворі, коли умирала людина знатного роду, її проводжали в останній шлях піснями мовою народу Фе. І ці пісні були відомі всім або тільки знаті, – спитав він, намагаючись не показувати, що ним рухає не просто цікавість. Звичайно, не всі. Ці пісні вважалися священними. Їх знали та співали лише терасенські аристократи. Вони передавалися з покоління до покоління таємно. Померлих теж ховали таємно вночі, у світлі місяця. Стежили, щоб поряд не було чужих очей та вух. Принаймні, такі чутки. Маю зізнатися, 10 років тому мене самого долала цікавість. Я сподівався почути ці пісні, але завоювання Терасена пройшло швидко, і коли я туди дістався, місцевої знаті живих уже не було. За винятком, відтепер ти мій ворог. Шаол подякував королівському бібліотекарю і пішов до виходу. Сенсель щось кричав на вздогі, намагаючись знайти нечестивого пса та його власника. Шаол навіть не обернувся. До якого роду належала Селена? Її батьків убили. Чи не так? Їхня загибель була частиною королівської задуму щодо винищення терасенської знаті. Про винищення. Селену знайшли у батьківському ліжку, уже після того, як її батько та мати були мертві. Селені вдалося втекти і знайти притулок у єдиному місці, де могла сховатися дочка терасенських аристократів – у башті Асасина. Вона володіла єдиним ремеслом, що дозволило їй залишитися живим. Щоб врятуватися від смерті, вона стала смертю для інших. Якими б не були володіння її батьків, якщо Селена одного разу захоче повернути собі своє справжнє становище, якщо Терасен підніметься, тоді Селена цілком зможе стати осередком бунтівних сил і вона має шанси вистояти проти Адарлана. Усе це робило Селену не просто його особистим ворогом. Вона стала найбільшою загрозою, з якою Шаол коли небудь стикався. Розділ 39 І знову Селена ховалася в тіні труби, ведучи спостереження за будинком на портолежному боці вулиці. За останні півгодини туди входили люди з плащах і з глибокими капторами. Якби не ці плащі, їх би можна було порахувати. Гості, що поспішають, потрапляли з холодної вечірньої вулиці до теплого затишного будинку. Заявивши Аркеру, що вона більше не хоче мати справу ні з ким, ні з його змовників, Селена не брехала. Вона навіть подумувала, чи не вбити Аркера та його друзів і чи не кинути їхню голову до ніг короля. Але нехімія була частиною їхнього гуртка. І навіть якщо вона вдавала, ніби нічого про них не знає, ні. Ці люди залишалися предметом уваги Селени. Викривши Мюнсона, вона виторгувала Аркеру ще кілька днів. Король щедро подарував їй додатковий час на вбивство куртизана. Вітер закрутив, заважаючи спостереженню, Селени за будинком Аркера. Збоку можна було подумати, що багата людина запросила в гості своїх численних друзів. Особи, деяких їй були знайомі. Когось вона впізнала по фігурі це були ті, хто не втік Рафтхола і втілів у ніч в бійні, яку вона влаштувала на складі. Але значно більше було тих, чиї імена Селена не знала. Її погляд затримався на стражнику Шаола. Так, вона, по думки, охрестила ретивого змовника, який намагався вступити з нею в поєдинок. Його обличчя тоді приховувала маска, проте Селена впізнала його ходою і парними мечами за спиною. Капюшон стражника і зараз був насунутий, але все одно вона зуміла розглядіти пасми чорного волосся. Мабуть, у ньому смагляве обличчя. Села не знала, чому це спало їй на думку. Стражник зупинився на верхній сходинці Ганку і напівголосно щось сказав двом супутникам. Обидва розчинилися в темряві. Може, простежити за одним із них? Ні, вона й прийшла сюди стежити за Аркером, намагаючись з'ясувати його можливі задуми. Селена вирішила, що стежитиме за ним доти, доки він не ступить на борт корабля і не відпливе. Це має статися за лічені дні, коли вона розіграє вбивство і придявить королю голову його ворога. Про свої подальші дії вона воліла поки що не думати. Один з людей стражника раптом задрав голову і почав озирати сусідні дахи. Селена втиснулася в тінь труби. Не знайшовши нічого підозрілого, людина зникла. Скоріше за все, стражник наказав їй стежити за обома кінцями вулиці. Селена встигла замерзнути і занудьгувати. Нічого особливого за кілька годин її спостереження не сталося. Гості Аркера почали розходитись поодинці. Вигляд їх нічим не відрізнявся від звичайних напідпитих гостей. Вона порахувала їхнє число і відзначила, куди вони йшли і хто їх супроводжував. Хлопця з двома мечами серед них не було. Можливо, він був клієнтом Аркера чи навіть коханцем. Так Селена думала, доки його супутник не з'явився знову і не прослизнув будинок. Двері надовго прочинилися. Селена встигла помітити високого широкоплечого парубка. Стоячи перед покої, він про щось перечався з аркером. Він стояв спиною до дверей, але без каптура. В нього справді було синювато чорне волосся до плечей. Озброєний, він був не гірше, ніж Селена тієї ночі. Більше їй нічого не побачити. Двері зачинилися. А з обережностю в них немає проблем. І з конспірацією також, подумала Селена. Незабаром двері відчинилися знову і звідти вийшов молодий чоловік. Вже в каптурі із супроводжуючими Аркер стояв з хрещеними руками. Він був блідий. Спустившись із Ганку, молодик обернувся до нього і зробив рукою край непристойний і образливий жест. Навіть здалеку Селена бачила, якою усмішкою відповів Аркер на цей жест. У його посмішці не було й крихти доброти. Селена дуже шкодувала, що їй не чути їхньої розмови. Тоді ж вона зрозуміла, що до чого. Раніше вона обов'язково почала стеження за зухвалим хлопцем, сподіваючись отримати хоча б непрямі відповіді. Але це раніше. Зараз їй було якось байдуже. Зараз це нічого не означало. Силана повернулася до замку, думаючи, що тепер її житті не залишилося нічого значущого і нікого. Селена не розуміла, навіщо вона сюди йде. Біля сходів, що ведуть до вежі принца, караульні ретельно перевірили, чи немає в неї захованої зброї, а потім пропустили. не сумнівалася, що про її візит буде повідомлено Шаолу. Цікаво, чи наважиться війні перешкодити, чи наважиться взагалі заговорити. Вчора вночі вона здалеку бачила борозни, що не до кінця загоїлися на його щуці, сліди її нігтів. Не викликало в ній ні задоволення, ні почуття провини. Спілкування з іншими людьми зараз забирало в неї сили. Можливо, побувавши у гостях у принца, вона потім замертво звалиться в ліжко. Але вона прийшла і йти назад було безглуздо. Селена постукала у дерев'яні двері. Вона з'явилася із запізненням на 5 хвилин. Ці 5 хвилин вона, по думки, сперечалася з собою, чи прийняти запрошення Доріна пообідати в його покоях. Напевно, розумніше було б поїсти в Рафтхолі. Відповіді не було. Селена відвернулася від вартових на майданчику. Дурна, дуже безглуздо було погоджуватися іти сюди. Вона вже зібралася піти, коли двері відчинилися. Прошу вибачення, що не одразу відчинили двері, адже ти, здається, тут ще не була. Селена з помітним небажанням обернулася і змусила себе поглянути на наслідного принца. Я чомусь думала, що у вас шик та блиск, а у вас просто затишно. Селена увійшла. Дорін усміхнувся настороженим гвардійцям, запевнивши, що їм нема про що турбуватися. Тут не було ні шику, ні блиску. Просто й затишно. Ці слова, як найкраще, підходили до оселі наслідного принца. Ідеального порядку тут також не було: випалі шпалери, камінь із нальотом сажі, скромний розміром ліжко під балдахіном. Біля вікна стояв письмовий стіл, завалений книгами та паперами. Книжки займали не лише полиці, вони горами та вежами тяглися від підлоги. Здавалося, весь простір уздовж стіни піддано книгам. По-моєму, вам потрібно терміново мати особливого бібліотекаря. Сказала Селена, і дорін засміявся. Тільки зараз вона відчула, як їй не вистачало цього звуку, не лише сміху принца, чиї власного будь-якого сміху. І, хоча недавні трагічні події робили сміх недоречним, селена сумувала за цими переливистими звуками: дай моїм слугам волю. Вони в усі книги забрали до бібліотеки. Вічно бурчать, що їм важко прибратися. Дорін нахилився і підняв з підлоги одяг, що валявся. А я подумала, що ви взагалі не маєте слух. Фаліпа б такого не витримала. Новий вибух сміху. Принц зібрав одяг в купу і поніс до дверей. За дверима виявилася вбиральня, що за розміром майже не відрізнялася від її власної. Ще одні двері вели з убиральню мивальню. Більше села нічого побачити не вдалося. Тут я не витримую і проганяю їх, сказав Дурі. Сана підійшла до старенького червоного диванчика біля каміна і, перш ніж сісти, звільнила собі простір. Там також лежали книги. «Вам не подобається бажання слуг навести лад?» – здивувалася вона. «Мені не подобається їхні бажання зруйнувати мій порядок. Поки їх немає, я достеменно знаю, де що лежить – усі книги, усі папери. Варто дозволити слугам навести їх порядок, як у моєму житті настає хаос. Я нічого не можу знайти і втрачаю багато часу». Дорін почав розправляти червоне покривало на ліжку. Швидше за все до приходу Селени він читав лежачі. «Не жи вас ніхто не одягає?» – допитувалася Селена. Мені здавалося, що Рулан вам так відданий, що він міби. Принц посміхнувся, поправляючи пам'яті по подушки. Рулан намагався, але останнім часом його долають сильний головний біль, і йому не до мене. Почути частково втішило селено і чомусь насторожувало, що Рулан все сильніше зближується з Дорином, ставши мало не другом. До речі, вів далі Дорин, мою матір найбільше дратували у мені два мої вперті небажання. Перша відмова шукати собі наречену, і друге, щоб мене одягали придворні, які намагаються здобути мою прихильність. Це здивувало Селену. Лурин завжди так чудово одягався, не вже сам, без помічників. Прочинивши двері, принц сказав караульним, що слуги можуть подати обід. Він пройшов до вікна, де стояла пляшка та кілька чарок. Вина. Запропонував він Селені. Селена похитала головою, вона не уявляла, де вони будуть їсти, не на письмовому столі, та стіл біля каміна теж був густо завалений книгами. Немо прочитавши її думки, принц почав перебирати із столика книги. — Прошу вибачення, збирався приготувати місто ще до твого приходу. — Так ось, зачитався. Селена кивнула, спостерігаючи, як Дурін розпихав книги по різних місцях. — Дозволь тебе спитати, чому ти прийняла моє запрошення побідати разом? «Нещодавно ти заявляла, що більше не хочеш проводити час зі мною. Я думав, що в тебе і цей вечір зайнятий справами». Він мав рацію. Вона поводилася з ним на диво огидно. Якби принц був до неї обличчям, їй було б важче відповісти. Але дурень стояв спиною. Питання було поставлено буденним тоном, ніби торкалося дрібниці. Селена довліклася і несподівано сказала правду. «Тому що мені більше нема». Куди піти? Їй було нестерпно сидіти у тихій своїй кімнаті. Кожен спуск у гробницю робив її злішою і розчарованішою, а від думки, що вона ледь не вбила Шоула, серйозно покалічавши йому обличчя, в неї перехоплювало подих. Щоранку вона одна вигулювала швидко нову, а потім одна біла в саду для ігор. Фрелін, які збиралися подивитися на Шоула, перестали з'являтися на доріжках доброти в очах Доріна їй хотілося ривти голос. Тепер ти маєш місце, куди ти завжди можеш прийти. Їхній обід проходив майже в тиші, проте не був скорботною трапезою. І все одно Дорін бачив і відчував, наскільки Селена змінилася. Невимушеної розмови не виходило. Селена думала над кожним своїм словом. Щойно Дорін повертався в бік, її очі наповнювалися нескінечним смутком. Декілька разів принцу вдавалося це помітити. Тим не менше Селена підтримувала розмову і відповідала на всі його запитання. Тому що мені більше нема куди піти. У її вустах це звучало як образа. Годинник нещодавно пробив дві години ночі. Селена спала на червоному дивані. Дорін розуміє небажання повертатися до себе. Де на неї чекала самотність. А може їй знадобилося побути там, де нічого не нагадувало її про Нехемію. Принц ще з часів Ендовера пам'ятав шрами на її тілі. Нові шрами були глибшими і болючішими. Шрами, що залишилися на її душі. Біль від загибелі Нехемії. І інший біль. Хоч і іншої якості. Біль розриву шоулу. Якась частина Доріна раділа, що вона порвала з капітаном, але водночас він ненавидів себе за це. «Тут має бути ще щось», – заявила Морту Селена, спустившись наступного дня в гробницю. Напередодні вона вчитувалася в загадку, поки в неї не почали слізитися очі. І ніякого натяку на те, чим можуть бути ці предмети, де вони приховані і чому сама згадка була так ретельно схована в гробниці. Ну, є якийсь ключ. Щось пов'язує з загадкою із бунтівниками, нехемією, еліаною та рештою. Селена бродила між саркофагом у сонячному світлі, що падав з колодязя, кружляли порошинки. Я відчуваю, що десь у мене розгадка під носом. Я знаю це. На жаль, тут я нічим тобі не допоможу, кашляну морт. Хочеш отримати відповіді одразу? Звернися до провідника чесновидиці. Селена сповільнила крок. «Думаєш, якщо я прочитаю вірші якомусь ясновидцю, він зможе побачити інше значення, щось таке, чого я не бачу?» «Можливо. Хоча, наскільки мені відомо, коли зникла магія, у людей зник і дар ясновидіння. Але ж у тебе він не пропав. І що?» Села підвела голову до стелі, наче могла пробити поглядом усю товщу землі. Отже, інші стародавні істоти також зберегли свої здібності. «Щоб ти не задумала, кажу відразу, це погано. Швидше за все, ти маєш рацію», – похмуро посміхнулася Селена.